خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وبعد فلنري متبصلوت يكون الله تبارك وتعالى برشندتي الله جل وعلا ومشيراتي تشو بي متمرين زتريون على پیغمبر محمد صلى الله عليه وسلم بشوكتي بسنك Bifaminët i të ndarëshme dhe mbi gjithat të të cilët e ndjekin rrugën e ti me të mirë deri në ditën e gjikimit. Vajzhojnë amelejnë Allahu Gjalluala, mindo disa qastë të me hoxën Espanjës ibn Hazmin, Allah e Mëshiroft. Në libën e ti të tituluar shërimi i shpirëtave, shërimi i shpirëtave. Kemi ngellë të kaptina fadlun fil ilmi, disa vlera të diturisë, disa vlera të diturisë. A i cile ka bërqel me vëmendje tekstet e hoqës, hoqëa nuk s'qel shumë ajete dhe shumë hadithe apo fjallë sahabeve për meselit të cilat i trajton. Po mundohet hoqëa Allah e Mëshiroft me i argumentu disa mesele dhe disa qështje të cilat s'ka dyshim se ka narë për ato ajete dhe hadithin nga pengameri sallallahu aleyhi vësallem. Po, qështet të cilat i diskutan, ka tekstet të shpallis. Ka tekstet të shpallis, mirë po hoqëa, qëllimisht e kasi nuk ta Me argumentu e disa mesele me, me argumentet të cilat s'ka mundësi dikush mi diskutue. Pra është e pajtu me në mesin e gjithë njerëzve se kjo mesele është që shtu. Që kur që kemi thanë, se ndi vetëm që ka e kërkoj njerëzit është lumëturia. Edhe nuk kam fëtirë tokës që ka mundët me diskutu këta apo me bo tem diskutimi. Gëse gjdo njeri që ka e ka hisën më të vogëlë prej mendjes, hisën më të vogëlë prej mendjes, Nësi i thusë shka kërkon njëtë, thotë lumëturia dhe largimin e brengës Pra e ka prunin qështjes nuk ka mundë si mu, mu, mu fut në diskutim Hoxha, sa i përket vlerës të diturijës, ka thonë Allah e më shiroft Lau lemjekun min fadlil ilmi, illa enel gjuhale je habuneka wa ju gjillunek wa an al-ulama yahibunaka wa yukrimunaka la kana dhalika sababan ila wujub talbihi fakaitha bi sa'ir fadailihi fi ad-dunya wal-akhirah sot sikur mos me paspas pas, deturia merit dhe vler tjetër ose ignorontat atashka skan diye e çela masa e përgjithshme e njerëzve dhe shumica siç ka thënë Allahu jalla jalla wala wa Jehabonuka ويujallunuk. Ka thon ata tyje kanë frik respekt dhe madhrim për tie. Pra shumica e njerëzve kanë madhrim më së shumti njerëzit që kanë dije dhe që kanë ilm. Kjo vlen edhe tek muslimanat edhe tek jo muslimanat. Pra kjo është ligji i Allahut xhallahu ala në tok. Kjo është ligji i Allahut xhallahu ala në tok çështje pa diskutime. Marrë muslimant kanë vlerësojnë më së shumti ulemat, që ata janë trashëgimtar të të pejgamërvëve. Andaj Allahu xhallahu ala e ka ngrit çështën e dijes, çështën e dijes lart. Kjo është edhe tek jo besimtorët. Jo besimtorët, njerëzit mos shumë diçka i çmoin, dhe çka i kanë marganitar tek ata dhe i vlerësojnë shumë janë njerëzit e dijes. Janë akademika tek ata, njerëzit inteligjent. Andaj edhe këshilltarët më të afërt i kanë njerëzit e dijes. Ata çka kanë dije, qoftë edhe për meselët e donjës, e Kumo të muslimanë, alam alarë, Allahu gjëllë wa ala, e ka zbita jetën e parë në, par në libërën e tina, ikra, bismi rabbi kelle dhi, khalak, ledzën me emrin e zotit tanë i cilët ka kryuë. Dhe kanë thamë djetartë, nëse emiditojnë në mirë këtë sure, sure alak, surja e parë që ka zbita, të këpën nga meri sallallahu alai sallam. Fjale e parë është ikra, dërsa fjale e fundi cilë është, uëzgjudë vë aktaribë dhe nëse e lidhë ajetin e par Allahu Jalla e sinan ajetin e fundit iqra ledzo në fund banë sejde pra Allahu Jalla me ledzim qëka do më bërë njëri ut banë sejde vë këtërib dha afro nga dhe Allahu Jalla pra dhia në islam ka sënime ajo prej sënime më më dhështore është vëzjud banë sejde për Allahu Jalla vë këtërib dhe atës ma afro Allahu Jalla vë këtërib andaj dhe tërë Një prej konkludime dhe që i kanë baxaj surë në tefsir, kanë thonë se a i cili nuk i ndzirë, apo diturije ati cili nuk i e je për këtët dhifrite, s'ka dobi pja së diturije. Nëse e kishvidzu ikra, ledzo, mirë pos të ka pru frutin, us gjudë, banë sejtë dhe për Allah unë gjellewala, vë këtarib dhe afrojnë dhe Allah unë gjellewala, s'ka dobi ajo di. Nga se këtë ikra e kanë dhe jehudët, e kanë edhe kryshtarët, e kanë edhe me gjusët e kanë edhe popujtë të cilat nuk i besojnë Allahu Gjellewala, mi po nuk e kanë këta vazhqud vendose baldhin tanë për rritë Allahu Gjellewala në, në tokë, vëkëtë teribë dhe kretjeta jo të letjetë për me vrapu pas Allahu Gjelle, Gjellewala andaj, hoxë e ka pru këta konkludim se diturija është e vlerësua me të gjithë popujtë s'ka dikushka e në nëshmon diturijen andaj në këta ekina e shijue Edhe prej në vegjeli, a ka prind çoft gjahel, çoft inteligjent, çoft me shkollë, çoft pa shkollë. A ka prind që i thot fëmijës vet mos mëso. Kjo nuk ekziston. Krejt thon, edhe nëse unë s'kam mësuar ti mëso. Prej natyrës së qëndosh, fitratullahi latifatallan nasu aleha. Kjo është natyrëshmëri që Allah ka krijuar njerëzit. Çto i ka krijuar Allahu xhallahu ala njerëzit e çmojnë dijen. Pra prindi më ignorant i thot fëmijës vet mos mëso më e saktë do të thotë pse sa detyria është e vlerësuar tek njerëzit gjithashtu kam përmend disa detar në tefsirin e ayet xallahu xallahu ala nasurun baqara uallama adama alasmaa kullaha allah xallahu xallahu ala kur ka ngrit Ademin mbi malaiket dhe i ka detyruar malaiket të bëjnë secëdë Ademit pse i ka detyruar pse ka qenë më i madh pse ka pas Ademi më shumë forcë që dhanu Allahu xallahu ala pse ka qenë më i bukur se ka posi badet para prak jo, se eftë e ka kryu e, e pse e ka ngritë Allahu i gjëllëvala nbi melachet, wa alleme ademel esma e kulleha, ademi të ka mësu emrat gjithë, wa arada alel melaike, dhe jo ka përraqit melacheve, e ka përraqit melacheve, ademi në lejë selam, fë e mbi uni, vi esma i ha ula, edhe i ka thon melacheve, mi të regoni këto emra, ato shka thonë, Qal subhanaka kan than ti je i lart o zot na nuk dina dije posa se çka ti na ke mësua na nuk dina dije posa soi çka ti na ke mësua pra allah pse paska ngrit ademit mbi melaçet disa rekomandatorë kan than ale çkjo është sevepi ja ka mësu diçka çka ti na s'ka u ka mësu endave se melaçet me miliona vite i kan bë sejz dallahu xhallavala mir po, për një çast për një ditë më të larë çka e ka dhënë allah xhallavala ademit e ka ngrit mbi be me laçët. Gjithashtu Allahu xhallahu xhallahu e ka përmend vlerën e dietarëve në Kur'an inna yaqsha Allahu min ibadihi alulama. Allahu t'i ka frikën për njerëzve vetëm dietarët. Vetëm shakan shakan dije. Shakan dije. A ka mundsi dikush pa e njohur Allahun mirë tut Allahut? S'ka mundsi. Nuk ka mundsi dikush pa e njohur kush Allahu mirë tut Allahut. Ilmi është e para. Fa'lam annahu la ilaha illa Allah. Allahu xhallahu ka thon dije Se ska të adhurohet me merit posallalloh. Dije, promsoje, msoje. Edhe gjithashtu Allahu xhallahu ala ka thonë, shahidallahu ennehu la ilaha illa hu. Allahu ka dëshmuar se ska të adhurohet me merit posallalloh. Allahu ka dëshmuar. Pastaj ka marrë me lëshët. Wa malaiika, dhe malaçët kanë dëshmuar. U ulul ilmi, dhe ata shaka kanë dije e dëshmojnë këta. Ka thënë ibn Qayimi Allahu mëshiroft, shikoi Allahu kë ka rënë ditë drejtort. Me Allahun, me malaçët dhe Njerëz të dijes. Trajtin, pozita e tretë u ka dhënë njerëzve të dijes. U ulul ilmi dhe njerëz të dijes dëshmojnë se Allahu është Njëj i cili meriton adhurimin. Andaj ka thënë hoxha, prej vlerës së deturist mos me pasient tjetër vetëm se gjithë njerëzit respektojnë. Kto transpektojnë a kena porcellem, ata që kanë natyrën e shëndosh normal. Atëra që ajo është prish natyra apo shejtani ka bizotruar mbi natyrën e tina, ai nuk i respekton drejtat nga se allah xhallavala ka bo iblisis msm respetua dietar madhi allah xhallavala kur ka refuzo iblisi illa iblisa aba wastakbara wkan min elkaferin qathalla allah xhallavala basiron melaqat na sejd vech iblisi refuzoj vetem iblisi refuzoj aba refuzoj wastakbara zobok le krelart kan thon disa dietar a icili nuk i respeton dietar ka iblisisem ka shetanizëm. Pse se kta e ka pi iblisit. Ai e ka refuzue atçka e ka ngrit Allahu ki nuk do me ngrit. Allahu xhellavala ka dashme ngrit, ngrit dien dhe dietarin iblisit s'ka dash. S'ka dash. Eb. Ai ka refuzu. At gjithme lashet ju kanë njohtruar. Ju kanë njohtruar Allahu te varaka wa tara në ngritjen e dituris. Pse ka thanë ho xhallahu musharof wa in al ulama ayhubunaka wa yukrimunuk. Dhe prej vlerës së dituris është se dietart ata shaqandia nëse iet dietatorësha kërkon dietorin ata dojnë dhe të respektojnë pra leçi masa e thjesht respekton po edhe njerëzit e dijes respektojnë dhe t'japin tië premirit çka çka e takon dhe kjo thash kërret është të përkuvizojmë nëse nuk është prish natyra nëse prishet natyra njëri taj nuk mirëdhet nuk mirëdhet parasysh ai nuk mirëdhet parasysh mirë po pa nëse është dija apo natyra është ndosht tek njeriu a e vlerëson sa si ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam el hikmatu dalatu kulli mu'min. Detyria është kërkesa e çdo besimtarit. Ka thënë Aliu radhiyallahu an në një prej komenteve të kësajna, ka thënë khudhul hikmata wa law ala aidi al-mushrikina. Ka thënë Aliu radhiyallahu an dhe kjo ne ne ne di do bish shumë më malle, çka disa njerëz ndoshta prej Po diturishka e kanë mendojnë se ajo që ka vënë për ishkieve nuk nuk ka mundësi me msua ata. Aliu e ka bë godeman këta. Ka thonë Hikmetin, dituria merr edhe në sand durte mushrikve. Merrr dituria. Se dituria është dalle te kulli mu'min. Dituria është kërkesa çdo besimtarit. Çdo kërkesa çdo besimtarit andaj nuk ka pengesa me më msua diturin për kujt i cele janë. Andaj Buhariu ka provoni kaptin se dituria merr edhe për يهudiut. Ithe diajshtadim ikon më i, ma i madh ndaj besimtarëve pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kusha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i ditori më ma i madh i këtij ummetit e ka marrni dije prej prej jehudit. Ka ardhur një jehudit te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i ka thonë Ja'bal Qasim, o Ebal Qasim, apo kështu dhe kështu dhe kështu Allahu xhallahu ala ka me vot ditën e xhigimit, kaqesh pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka, ka thonë po kështu. Jehudit i ka yagameratu, pse besimtari nuk e këshill ku shpejë thot hakin, po e këshill hakin eksiat hawkin dha dhe, dhe pranon. Thot hoxha le kan dha alika sababan ila wujub talbihi. Pra kjo es nxitse dhe sebeb per mu bë detir kërkimin e dituris. Prandaj asnjëni prej neve mos bëhet zarit ngarkimin e dituris. Se kjo es shumë e lartë Allahu xhallahu ala. Shumë e lartë te Allahu xhalla jallawala. Dha Allahu jallawala angritni riun lart nase kërkon dituri, pas taj ka thonë për nga Medhi sallallahu alai sallam hadithin se ganëzirë Bukharion nga Muawie i bën ebi Sufjan ka thonë për nga Medhi sallallahu alai sallam men ju ridillahu bihi khajran ju faktihuhu fiddim kujtë Allahu jë dohë khajrin jë banë me mësue fejen jë ebë diturion dhe kuptimin e fejes ka thonë ibn i haqeri ales kaleni, janë i predjetarëve të muhadithëve të muslimanve ka thonë e kunder të kuptohet e kundër të kuptohët. Qëka do me thonë? Men lem juri di la hu bihi khajran, e kushë Allahu nuk jadati khajrin, la ju faqqihu fi din. Sja mundëson me mësu fejen. Sja mundëson me mësu e kuptimin e fejes. Tra kuptimi dhe diturija janë të lartë atë e Allahu gjellewala, sa e ka lidhë për nga mejdi sallallahu aleyhi sallam, khajrin e, e njerit me mësimin. Khajrin e njerit me mësimin. Madje ka orë në hadith të që në kanë gjerë, të në midhiju, se ka Gjallma u shëtorit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me kërkuet dituri, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Merhaban bi talibil ilm." Ka thonë mirë se vjen kërkuesi i diturisë. Madje i ka pasur disa sahabët se juve ka thonë kanë miu çel tokat, kanë miu dhon Allahu xhellahu ala çlirime të mdhoya, sikur ç'i është ka ndodh realisht, os çlirua Persia dhe Roma, edhe kështu më radh prej popëve të mdhoj, prej vendeve të mohja shamit të kështu më radh, ka thonë pejgambësi kanë më ardhur njerëz me kërku pe juve dituri ka thonë, ata kur t'ju vinë, silë në mirë me ta. I ka porositë për nga meri sallallahu alai sallam, silë në mirë me ta. Ibni Abasi, kur ka vrapu pas sahabëve me kërku diturien, ka ndodhë që ka prit të dera e zejdit, ka prit me orë, ndilin e, e ashpër, ka prit të pragi si ka, si ka të rëgjitë në derë. Dhe kur ka dorë zejdi, ka thonë, që ka banë këtë djali i agjes për nga meri sallallahu alai sallam, ka thonë, ku marë me kër Dituria, ka thon vopse s'ke trokit. Ka thon na kështoj na urdhnuam me i respektuar diëtor. I ka thon Zeidi, "E na kena me dhon Dituri dhe kena me respektu se kështoj na urdhruam me i respektu nzonzat." Pra Dituria është shumë e lartë Allahu xhallavala dhe shumë e ka ngritë çështën e kësaj na te nga Ahmedi sallallahu alejhi dhe sallam. Në hadithat e tij na, pastaj ka thon hoxha, "Fe kayfa bisairi fadailihi fi dunya wal akhirah." E çka thu për vlerave të mëdha që ai ka? Tjera në duniadhe ahirat. Ibn Qayyim e ka shkruar një libër e cila quhet Çelësi i shtëpisë së lumturis. E ka për qëllim shtëpinë e xhennetit. Aty në kapitullin e parë, në volumin e parë, i ka prum mbi 200 vlera të dituris. mbi 200 vlera të dituris dhe Ibn Abdul Berri e ka shkruar një, një libër e cila quhet Jami u Fadail Elmi vlera apo përmbledhja e vlerave të dituris pra djetarët e kanë madhruhe shumë, diturian, duke ndjekë sunetën e pengamerit, sallallahu aleyhi wa sallam. Pas e dhe të hojë, Allah e më shiroftë. Wa la ulemjekun min naksil gjehli, illa enë sahibahu jahsidu l'ulema. Ka thonë, mësmeqenë prej manksisët gjehlit, prej vesit të kecët të ignoransës, vetëm se ajtë cilë është ignorant, i e urenë pozitën e lartë të ulemave. Ka për e njëzve të cilat gjehli ka, e ka pushtu e mendje në tina dhe e sundon trunin në tina dhe e ka prish në tira në tina, jahësidul uleme, i u rrejnë dietartë, i u rrejnë dietartë, ka pre njëzve janë kështot tiju. Pra ju ka prish në tira dhe pre gjehlit të madhë shka e ka i u rrejnë dietartë. Edhe kjo s'ka ma e keqe, se me u rrejtë dietartë, me dietartë e hakit të sërët e flosin të vërtetën, pëse a i privohet prej të mirave të dënjazët a khirejtitë. Dhe s'ka më keq, ka thonë Ibn Kajimi, se Allahu me jafut u rejtën robit për djetartë. E privon për këtë mira për është ka egzistojnë në dunja. Për i për këtë mira, ndaj është transmituen nga, nga selefi, ka në thonë, në achnu në të sot dheku, në japë në sot dheku, para se me shku të ulematë. Pse, ka thonë, li, li ukhfie Allahu alejna u ju behum. Allahu me, me na imsheneve mëngësit e të tëre. Por kena dhon sadaka para se më shkon ders. Pse? Se ata çka be kërkojnë nga pehoxës është deturia. S'po dënami apo t'metat na? A zë njëri ka t'metat. Andaj salefë kanë madhruar deturin dhe kanë dhon sadaka mos më apo Hoxhës t'metat, por vetëm i amorr deturin. Nga se njeriu nëse jashtë ja shani t'met. Di kujna, shejtani e mbizotëron t'metat. Nuk lëmi apo më virtitet. Thot po po ma çaj, ai e keq çe e hashtaj. Po po ma ai adversen e ka edhe kështu pengodh pengod për i diturisë andaj ka thonë i mën kaimi për i të keqave, për i të këqijave të, të që Allahu gjëllëvala mënë mja më më hedhë robit është me urrejt djetarit me urrejt djetarit ka thonë për i të këqijave të gjehli të është se njeri ju shkan është gjahil ignorantë lakmonë mësë gjahilave lakmonë mësë gjahilave dhe lakmonë mëkonë si ata a ka ma këtë se njeri ju me lakmu të gjah Gjahilin nuk di kur gjo. Allahu Gjellewala e ka të qërtu gjahilin shumë në Kur'an. Madhje ka thonë për nga mevi sallallahu aleyhi sallam ve a arid anil gjahilin. Largoj ju gjahilave. Ski pun me gjahila. Nuk kipun me ignoran. Andaj Allahu të varë ke vëtëharë në surët tin e ka përmen se gjahilat ku janë? Esfele se afilin. Në pozitën më të ulltë. E prej gjahilit është se njeri ju ka ignorancë lak mund masë ignorantit, lakmonë mas ignorantit dhe mundohet mu posi aj. Pra, a e kini po shumit se ignorant dhe shka bojnë, lakmonë për dikant shka mediat e djallit e shejtonit e qujnë dikant shka është djallën vet veti, ata e qujnë il. Edhe ki për i ignorant se shka e ka, dhe mu posi ki ili. Si shka dhije, nuk ko dhije. Me e pos dhije qartë e shepë se qëfar shejtoni është, nuk është ilaj. Ai nuk është yll, po është shejtan. Mirpooja ka thonë nuk e shefaj. Jehli është perde. Allahu xhallahu vale jan perdan. La kana zalika sababan ila wujub al-firari anhu. Edhe kjo e bën njeriu me ik ik larg për jahlit. Me ik larg për jahlit. S'ka njeriu ma ket se jahli. S'ka njeriu ma kon ma ket se jahil. Fa kayfa bisail ridaihi fi dunya wal akhirah. Et çka thon për poshtërsit dhe vështë tek çia çka i ka ignoranca në dunjë dhe në ahiret në dunja dhe në ahirat. Pastaj ka thënë hoca Allahu Mashhur: "Lau lam yakun min faideh al-ilm wal istighal bihi illa anahu yaqta' al-mustaghal bihi an al-wasawis al-mudni'. Qoft mos me pasion prej dobitë së dituris dhe angazhimit me dituri. Pos se ai i cili angazhohet me dituri i largohon vezvesat munduse dhe ras kapice wa matarih al-amal allati la tufid ghayra al-ham." dhe lakmit e mdoje që ka i ka njeri ju të cilat nuk i bojnë dobi post piklimit. Apo njeri ju ignorant, edhe ignorant atë qka bojnë, shejtoni deporton të këta dhe mbizotron në tyren e ti dhe mmenjen e tyna. Dhe Allahu Gjellewale ka përmend se shejtoni e synon nja piklimi në robit. Inne me nëgjue mi në shejtoni. Li jahzune lëdhine amenu. Allahu gjellewala ka thonë pëshpëritet e fshehtat shka banë ndër njerëzit janë prej shëtanit. Pse li jahzune, mi mërzit ata shë kanë besu. Shëtani e sinon mërzien. Ja idhë ku më shëtani lë fakra. Allahu gjellewala ka thonë shëtani ju tuti juve me, me fukera lëkë. Sa i njëran të i friksohet dhe jeton jetën me frikën e varfërijës. I shkojnë vite vite tu frikupi varfërijës ndoshta kur nuk e gëtetë varfërijës. Do sa ku nuk goditet me varfëri apo me fugarallok, ama jeton me frikën. Edhe ku nuk ka mundësi më kënaqë. Ku nuk ka mundësi, nuk kënaq, andaj pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem ka thënë: "Men kana hammuhu al-akhirah, jamaa Allahu shamlahu." Allahu jazzalla wa wala ka tha pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem. Kushë ka breng breng ahiretën, Allahu ja mbledh punën me neven. Edhe e bën të lumtur. O men kana hammuhu ad-dunya, shattata Allahu shamlahu. All, ku që e ka brengë, dunjojen, Allah ja shpërndon pëndë. Ja shpërndon, këtë, kur që i së një mlejt pëndë? Kur që i së një mlejt pëndë? Dhe dinamika e madhe nuk edhe mu bëj lumë të ratë njëri. Dinamika e madhe nuk edhe mu bëj lumë të ratë njëri. Dhe kjo për ignorancës. Pre ignorancës të madhe. Dhe vezveset e mdoja. Sko ma këtë se njëri ju mu friksu prej vezvesetve. Ka njerëzi të cilat e mundohin vezveset d me thësh ne harmi folshetani se mos e ki ndonjë smundje ai jeton me mua e me vite se mos e kanë as smundje dhe çdo vit e ketë ti shkojn përsa sa frikë ai ndoshta s'ka kur gjom bi po shejtani i flet i flet andaj allah xallahu xallahu ka thon min sharril waswasil khannas walla runa prej sherrrit te acili i bën vezvese tyje khannas i cili nuk shifot ai nuk shifet dhe është folti je folt folt folt folt edhe ta ngarkon krijen me vezvese traskapiten ata vezvese sa njeriu rraskapiten per vezvese dhe na kta jetojna sa njeriu anko tek neve se friksona prej saj e prej saj e prej saj e prej saj pse se ska ilm me pas pas ilm nuk nuk i kisha nuk ish rraskapit me kta mendime wa kana rijalun min al-ins ya'udhun bi rijalin min al-jinn fazaduhum rahaqa allahu jallahu ala katha disa njerzi prej disa bora prej njerëzve kanë kërku e ndimë prej disa burave, prej gjenve. Dhe gjenët ja kanë shtu e frigën. Njëri kur s'ka ilnë prej Allahut, dhe nuk i ka frigë, Allahu e Gjellewala, e mundë shëjtani. Dhali këmu shëjtani u khaju i fu e u li e, Allahu e Gjellewala ka thonë, kjo shëjtani mundodhë më ju tuti uve, felat e khafu, mos ju tutë një atina, mos ju tutë një atina, e khafu një tutë një për muve, e kundërta me të kundërta. Nëse friksoni për e meje, nuk i tut një atina. E qishka mundë si njeri u mre friksu Allahot pa ilmë? Allahot gjëllual e tha, Allahot jë ja kanë tut në djetartë. Dhe kështu bashkojnë ajetët. Allahot për po thot, tut në mnimua, shka është ka ju ban shëjtani. E qishmi tut Allahot? Me ilmë. Me ilmë. E krabi smerab bikër me di khalak, ndash me përfundu u es gjutë vë këtërim. Ban sejze dhe afrojnë dhe Allahot, Të baraka u dhe të lartë, dhe të sugjerimet e shpresave që nuk shërbejnë asgjë tjetër. Dhe e dija e njerëzit ja largon ato fantazitë e moha shkajt. Ka njerëz që jetojnë me fantazi, Fotoja. Me fantazi dhe me iluzione. Knaqesh me fantazi. Knaqesh me iluzione. Ka më bëk kështu, e ka më bëk kështu, e ka më bëk kështu, ku ta di prej pozitivave që janë ndronaj, ai kurrë si arrin ato. Mirpo e ha vetëm me këto. E nuk kanë si angazhohet me el i përkëcojot për, për, për dhe përkëfizot e realiteti. Nuk flutëron me ondra, po përkëcon të realiteti. Ndaj, Allahu Gjellewala, kër je ka bënë demantë jehudve dhe kryshterve, kanë thonë, lenjeti khullal el gjennete illa men kane huden e unësara. Kryshtar dhe jehud kanë thonë, nuk mundet me in gjennet posa i që janë kryshtar dhe jehud. Që ka thonë Allahu? Tilke emanijuhum, të janë fantazijet e të të të të të të të të të të të të të të të të të t Për ilmi është argument, ben argumentin. Andaj ilmi e ban njeri unë mësë me pas vezvese, mësë me pas cytje, mësë më mu frikzu prej cytjeve, dhe mësë me jetu me fantazia. Po mi mor se bepo të duhura, shkacë të duhura dhe me jetu rralt, në tokë me jetu e, me jetu në tokë me ata shka Allahu Gjellewale ka ba ligjë. Dhe ki thajetul efkeri, limetilin nefs, dheja largon mendime të kësijat të cilat e mundojnë shpirtin. E mundojnë shpirtin. Sa për njerëzve, dhe kjo sa për dobien e kocaj Ibn Qaymi, se shejtani e ka mundsinë me tut njëriun prej shumë prej sendeve. E tut prej vdekjes dhe tranohet njeriu. Sa njeriu hu po të krijt duke menduar për vdekje. Andaj ka thonëni prej selefët, ka thonë prej mushirit daj Allahu xhallahu ala, daj neve është, se, se kujton vdekjen vazhdimisht. Me kujtu vdekjen vazhdimisht tranohet njeriu me pas 24 orë vdekje. Para syve tranohet. Çmendët nga sa është mundim i madh ajo. E Allahu xhallahu ala prai mshira se ka bën po mos me kujtu vdekjen vazhdimisht. E shejtani e di çka ti informot. Se nëse njëri e ka vdekjen parasysh vazhdimisht, tranohet. Edhe ai mundohet me me ia futa atë ngrije. Vdekjen dhe kjo e raskapit njeriu. E raskapit njeriu dhe e mundon. E hoxha thon dash me hekta për kuj, për kufizojë ilmit, për kuj, për kushtojë ilmit. Kjo ta largon tije me lejen e Allahut të vare ke vëtara, dhe kane dhe li ke a dhe me dhe i një lejë, këto qka pi përmendë në atot, janë dhjitë sa të mdoj për me u përkushtu e ndaj diturijës, dhe ke i theve lehu minel fadha i li, ma jetullu dhe kruhu, thot, e qka thu se ka ilmi prej vlerave qka duhet kohë e gjatë mi përmendë ato, duhet kohë e gjatë mi përmendë ato, edhe na kena përmendë në një, një peligeratave, ku kena folë për vlerën dit Holësishti ka shësharua i pënkajimi prej vlerave në dunja dhe në akhirat. Në dunja dhe në akhirat. Ka thonë Hoxha pastaj, wa min e kalliha ma dhe kërna mimma jahsulu alehi talibul ilmi wa fi emthelihi et abe duafa ul muluki emfusehon. Thot dhe ma e vogla për kësaj qëka është prej ilmit se ilmit ta mundëson, diturija ta mundëson, me arrit që atanë qëka mbretërit, e sinojnë prej gzimit dhe lumëturijes me sendet e cilat nuk jau sielin lumëturijen. Si për shembol, bishat të rëngji thët mundohen me ka lukohen me shah. Sa njeri ju mundohet me, me, me siel lumëturijen duke lukët shah. Bishat të rëngji. Shahi. Apo? Ka qenë, shahi ka ardhë prej kujna, prej persianve. Pas ta i ka hitek musliman dhe e kam përdor mbraterit për me ka lukohen. Sës kam bosh, kam e bohë. Palat i madhë, ushtërija e madhe, pushtet i madhë, madh, shka me ba, zdi shka me ba, lusha. Dhe kështu e ka kërkue lumëtërien, u e nërdi, dhe loje e cila që uat, ajo e cila është mez, mezare, tavu, e cila luhët masi gurëzi katëror. Sa i përket shahit, sa për dobi, kjo është të polimizume të këdjetarë shumitë që e kambo të mështu ndalume, se i përketë soj lojës tavëllë dhe cilë a shëtë gjuët me, me zare, ka thonë për nga Meri sallallahu a.sallam, me nlajbe bin nër dëshidi fe ke enëme sabë gajedahu fil lahmi khinzir. Kush lunë me këtë lojën tavëllë dhe cilë a shëtë gjuët me zare, ka thonë është si kur me fut dorën e tina në mishin e dërët. Pra është loj e ndaluar. Wa rëkdi e të dawabi, thotë dhe ka për e njërë Gjuheti, dalin dhe e, kal e kalojnë kohën në gjuheti, velkhamri dhe me alkohol, vel egani dhe kong dhe muzik. Sa njeri u dhe shumica masa e thjeshtë të se kanë injëranës dhe se njofin Allahun gjëllëvala, ku e, e kërkojnë, apo që shëmbushin atë zbrastinën e cila pa thjetër ka mëmbush, nëse shpirti ka është zbrastirë, nëse ja jetë mjerit kitë bolloqet prapë, diçka i mungonë. Prakt, diqka i mundon dhe mundon, me mbulu këta me diqka. Me qka hoqe i ka përmin këto? Me shah, me lojatë ndryshme, me muzik, me konga, me alkohol, me gjojëti, me loja të qilat mundon me janë plëcu atat qka, e kërkon shpirti. E kërkon shpirti. E kërkon shpirti. Vësairi lë fudulli lëti, la të udu bil me darrati fi të dunja wal akhira. E lëti të udu bil me darrati fi dhe dhe shumë e shumë për e gjërave të kota të cilat ndunja ju si edhe në dam prej përlamjeve dhe urejtjes dhe armicijit të cilat ka njështë të cilat armicohen me vite për një loj dhe kjo ka ndodhë tharap i kanë qitë di kuaj një fis me një fis tjetër i kanë qitë kuajt me, me vrapu dhe me garu dhe njërën ja ka kalu i kanë shpo luft me 3-400 vite kanë me të luft dhe fis i eusi dhe hazrejgjit Meksillo i Armicija janë morr. Jan morr Meksillo i Armicija. Ka ndal në gara, njëri ka fituar, tjetri ka humb. Me vite, me çindra vite janë Armiciu. Pra e kanë hub edhe dynjën edhe ahiretin. Sot hoxha, as ka dobing këto dynjë dhe as në ahiret. Nga saul well asri, in al insana la fi khusr. Pashako, njeriu është në humbie. Dhe më shfizu kohën. Se koha në dynjë është sikur niviz kur e merr, po më shkon në shtatë tjetër. Bukfalisht e ki kohë në caktume, kur në baroje viza, edhe se ki kri punën, e ula, lëke fe e ula, mjerë për tije, mjerë për tije. Dhe njeri e kohë një vizë caktume, nëse nuk e shfitzon, Allahu Gjellewala ka me të morë në logari, dhe dush me dhonë përgjëtësi, për kohën të tëne, fit dunja o lë akhirat, dhe në akhirat ka premjerimeve të mroja, e më fajde, fe la fajde. Thot nëse këtë për një dobija ka, Disa prej sporteve ka dobi, siç e ka përmend pejgamberi për sallallahu alaihi wasallam, se në kalorimin e qajve ka dobi, në not, notim ka dobi, besohet njihet nga hana pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në juajti ka dobi, e kështu me radhë disa prej sporteve të cilat pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka përmend, kanë thon, ka thonë ibn Kaimi, kjo me kusht mos me të largu prej obligimeve të cilat ti ka vë Allahu xhallahu ala detyrë. Këto nuk duhet me të larguar prej Obligimeve, fa se ka dhënë o gjallohë më shiroft, lo të debbara l'alimu, fi mururi sa atihi ma dhe kefahu l'ilmu min e dhulli bi të salluti l'gjuhal. Thot, o gjallohë më shiroft, si kur të dhije dhjetari, dheri tasht e nëziti atë që ka se kërkërku dhije në dheri tasht, leti përkushtohet dhijës. Vëllohë i njeri ju, i cilis ka shijue le zetin e dhijës, ndoshtë edhe nuk ka mundësime perceptue, të shka të efol hoxha. Mirë po, penga mejdi sallallahu aleyhi sallam, e ka përmejnë në hadith, Men humani la e shbaan, dita uritur, dita etur nuk ngopën kur. Kushen atë të dy? Talib ul-ilmi, aji cilë e kërkon diturinë, aji cili e kërkon diturinë, aji nuk ngopët. Dhe shikoni djetarë, prejnë vejli, dhejeri në varë, duke kërku diturinë. Dhe shikoni sahabët Me kilometra ka shku për një hadith, i kemë përmend plot për rasteve me kilometra, me dêve ka ecë dhe ka shku te njeriu vetë që ka thon, a e di filan hadithin? Po. Ai tregoma, ja ka tregu, ka thon selam aleikum. A për çe kaç, për çe kaç? E njeriu i cili s'a di vlerën se banketa. Po atja kanë dit vlerën, çka tu kërkuaj? Aja, aja, aja din vlerën. Edhe ai i cili nuk mirët me dituri, do sa dituria më e lart se lash, leximi librës Allahu xhallahu ala. Lëzimi libërës të Allahu të gjëllë wa ala Dhe s'ka dytori matëlar se libëri Allahu të gjëllë fi ula Të njerëzit, si kur të adenin Se sa jë webë Allahu të gjëllë wa ala Prej menqëriës dhe inteligencës Atatë të cilët e lezojnë libërën Allahu të gjëllë wa ala Kishim ilanë këtë punë për me lezojnë libërën Allahu të gjëllë wa ala Kishim ilanë për me lezojnë libërën Allahu të gjëllë wa ala Dhe sa e lezojnë njerëzit libërën Allahu Kjo s'po fali për ata të cilët s'lexojnë fara apo ju ka plohros Kur'anin në shtëpi etj. Po fali për ata të cilët kanë dëgjuar shumë për vlerën e librit të Allahut dhe sa e lexojnë. Sa e lexojnë? And Allahu xhellahu alaiha ka përmend këtë në surën An-Najm, siç orti. Wa tadhhakun wala tabkun. Do ju shumë qeshëni dhe argëtoni dhe nuk qani. Dhe nuk qani. Pse? Se s'keni ilm. Wa antum samidun dhe ju jeni shumë zbavitca. Fasjudu lillahi wa'budu. Binisejja per Allahu xhallahu ala, zaadhurna Allahu xhallahu ala. Pra Allahu kërkon pa besimtarit seriozitet. Ya Yahya, khudil kitabe biqowa. Kur i ka dhën Allahu xhallahu ala librën Yahyas. I ka dhën librën. Ka thon Ya Yahya, khudil kitab, ma la libran mas'uliyet biqowa, me fuqi masama ma hajara. Po kjo vlen dot per besimtarin. Dësë a ti e besimtar, libra jo të cëla është, libra i Allahu, Kur'ani Allahu Gjellewale. E ti që shë dushme morë libra i Allahu Gjellewale me seriëzitet. E qëfar seriëziteti ka mundësi më qenë nëse njeri ju e plohros libra i tina në, në shtëpinë tina. Na e për kena përmendë se nuk dyshojnë asnjoni për neve se autoriteti ma i lorë që ka na e besojnë është Kur'ani. Dësë a Kur'ani realisht në praktik ka ra në autor Palla mendojë vetëm me safirin me tërë të, të shtëpia dhe ti nuk nuk ja sjellën syt. Po çka kish më thënë ai për ti? Ka më thënë po kë kokañeri i prish, nuk e vlersoi kam safirin. Nuk i baj ka hizmet hiç, as muhabet nuk i baj ka. Po palla mendojë dhe më me i bau hizmet edhe kret. Palla mendojë te edhe më se zbukuron. At dhomën ku e prit mi safirin, ama nuk i ban muhabet hiç, apo nuk i ka kushton vëmendjen fjalëve të tina. Çka ka më thënë ai? Po ka më thënë për kajan të folunë. Ku jam duhet drejtunë? E po Allahu xhallahu ala kështu nuk ka fol neve. Kështu nuk ka fol neve. Ja Johannes, ja ju atë që i besuan. O ju njerëz, o ju të cilët keni besuar, po neve na fol Allahu xhallahu ala. E nëse na e kenë lanë, e kenë mbyll atë, pa djallat pse zbukurojna. Kotësh nëse ja jap në anë mballozhet e forta, apo e lidha me peshkira, të bujte kështu me radh. Pra kjo është e njëjtë. Kjo më safir bi Allahu xhallahu ala. Kjo më safir bi Allahu te baraka ve taala edhe nuk arsjetomi për Allahu gjëllëvala po ditën e gjykimit, dhe se kina mi thonë Allahot, pa dhe kina ditë se kjo autoriteti majlartë është. Ku a respekti otë, a respekti nuk arijet me vjallë. Pa arijet me qka? Me punë, me punë, me elezue, e lezue, edhe kështu ma ditët e për nga merit, sallallahu aleyhi vësallem, dhe kjo është e vnera ma e madhe në dunja dhe në akirat. Edhe këtën hoqa, si kur djetarit a dije, gjatë kalimit të orve të cilat i kalon në dituri, se qka i ka mjaftu, Allahu, për e nënëshimim të cilat e ka dhonë ignorandve dhe piklimin të cilat e ka në ignorand bime ghibi në haqajk nga mos dhia dhe mos pasja informatave, a ka më keqë, se njeri ju mos me ditë se që ka me ndonë të armen me ta. A ka më keqë nia apo kena besues se kur të vdesim i dinash shumë për skenat që kanë më ndodh. Dhe kjo na ndihmon, na ndihmon me sistemizuar jetën në këtë botë. Po çka thua i cili nuk e di këtë informata, si ka këtë informata? Kjo sa për ilustrim, nuk i ka këtë informata se kur të vdese ka për decile dal para Allahu xhallahu ala dhe ka xhehenam me kështu më radh. Para më nose çfar befasie e madhe për ata asht. And Allahu xhallahu ala ka thon, "Dhalika ma kuntu minhu tahid." Kjo ajo për asaj të cilët ti qih. Kjo kjo është ajo betithës tikik, ama tash skuqshfim. Mir po ai tele është i përgatitur me malet e koh. Malet e koh ai tele është i përgatitur. Andaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i thel ka thënë, i përgatitur i më i lart. Në këtë botë kur i ka ardhmë laç çaj gaton, ila rafiqin a'la. Ila rafiqin a'la. Kur i ka thënë me laç apo dalë me net apo do me ardh, Allahu jallahu alai ka thon, ka thon jo do me shkuë në shoqërimin më të lart. Te Allahu jallahu jallawi fi ula Andaj, dituria është prej sendeve të cilat nëse nuk e zëtronë cilë piklim Edhe ti nëse nuk e ndjenë tash Nëse Allahu Gjellewala në shumë preja jetëve ka thonë Vë hum lajesh oronë atën dënjohë sa në të ndjeje Vë se u feja alemonë, a më kanë me mordash E kjo është taj e shumë kërsnimi lartë Me thonë Allahu tash si të ndjeje, apo Sa njërzit tash, kur të akshish jetën atina, jeton sigur vështë këtë dënjohë më kanë Vë dë fasufa fë ja lumen pastaj ka than allah xhallahu jallahu ka nme dit pastaj ka nme dit ka me morve as ata kani krsnin prej allah xhallahu jallahu ala pastaj ka thanu emel ghitati bima qad ban lahu wuju min al umur al khafiyyah an ghayriha ka than dhe prej lezetit dhe knacishesh ka arrin kur i kupton disa dituria apo njeriu ni a jet me lezuve ne informat me mor gzohet gzohet dhe kjo esh knacish shpirtorore A dhe kënë sinë shpirtrore, Allahu Gjellawala e ka lidh me dituri. Ela bi dhikri Allahi të të ma innu l'kulub me përmendin Allahu Gjellawala që të sohën zemrën. E ku shë përmendin Allahu Gjellawala? Njërës të ditur. A shka se njefë Allahon se përmend. A shka se njefë Allahon se përmend. Lezade hamdën lillahi azza wa gjell mi dit i ditur i këto informata. Kjo, kjo kaptin është përmendzita që ka dhije, Allah me nejtë dhe me vazhdu ku shedikto vlera le ta falenderoj Allahu xhallahu ala sa më shumë dhe le t'ja çojë Allahu xhallahu ala falënderimet absolute dhe ajcili nuk jekan ja i sketudh le t'ja nise le ta morë kët rrug vallahi nuk dëshpërosh vallahi nuk dëshpërosh dhe nuk i vëpishmand pse nuk e ke kërkuar ditorin pse e ke kërkuar ditorin ama nëse nuk i kërku e ke kërkuar vaj halli për ti e për neve gjithve. U gypte me atë që ka dije dhe dëshiron më shumë, më shumë deturia, andaj Allahu xhalla wala nuk i ka thën pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe nuk e ka këshilluar me asnjë lutje tjetër, pasi ka thën: "U kur rabbi zidni ilma." Thuaj, o Zoti jam, më shtoj deturin, më shtoj pasurinë, as të lutet namazin, as më shtoj xhirimin. As ma shtoja, ma shtoja, ma shtoja prej vlerave, të ndryshme të cilat janë vlerat të mdoja, po ka thonë, ua rabbi, zidni, elmen. O Zot ka thonë, dhuj, shtoja ma diturien. Kanë thonë komentatorët një apriteri i benkajimi, ka thonë se nëse shtoja dituria, kretë kanë me të shtuja. E Allah ta jep bazën, ta jep bazën, tjera të këtë vinë. Ma jep dhujen, tjera të këtë vinë, andaj, Losim Allahu جل و علا që na javë e jakadon, mejri, sallam, të na japë brishtërinë të cila t'ja ka dhënë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe shokëve të tij në dhe përfund mbana me këtë surën e parë, surja Alaq. Se si Allahu جل و علا ka fillu surën me Iqra, lexo dhe e ka përfunduar me ushjud, ban sjedhje. Dhe këto do kanë të jatin kanë ndërlidhshmëri të mëdha, ndërlidhshmëri të pak shkaputur nga së dituria kërkon سيدتي باريد الله جل وعلا ذا افرين دريت الله جل وعلا اسم الله جل وعلا سيتكيش me perfitu per jasat se them na afroi Allahu جل وعلا ما shum te kajdat na rope perfundim te mir sallallahu ala nabiyina muhammedin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain